Aurobile. Iritsi gara Iruñara, Mirra dendara. Dendaren atarian indiako zapiak, zetazkoak, baino baita hemengo arropa ere. Zain ditugu Joseba Martinez eta Dolores Preton senarremazteak. Indiako zapi horiek hango Aurobile irian egindakoak dira. Oso hiri berezia da Aurobile. 1968an jarri zen lehen harria ta erraza saltzen zer den Aurobile, baina hori da gure asmoa elkarrizketa honetan. Kaixo egunon. Kaixo. Bai. Ia, e, zer da Aurobile? Ba, hasieratik nazio batuek lagundutako hiri bat da. Beste hiriak ez bezalako bat egin nahi zuten, inon egin ez dena. Eh, hasieran basamortua zen ia. eta egun 3 milioi landare eta arbola daude gutxi gorabeha. Iriaren inguruan, basetxeak daude, baratzak, en, jateko generoa, iriaren zat. Zortzireun lagun bizidira, hogeita sei herri aldetakoak. nafar batzuk tarteko, iriak bizitzeko behar duen guztia, ekoiztu nahi du, gerora. Mm -hmm. Eta, xeia zue, nola dago antolatuta? Ba, etxeak egiten ari dira, Eraikuntzak amaitzen direnean lau zati izango ditu hiriak. Lehenengoa, jendea bizitzeko tokia, bigarrenean, kultura ekintzak antolatuko dira, mundu guztiko artistak eta zientzialariak joango dira horra. Beste zatia, industriari emana dago, eta azkenik, nazioa arteko zatia. 4 harren zati honetan mundu guztiko herrialdetako pabiloiak egin nahi dituzte. Indiakoa egina dago eta Tibetekoa ba martxan. Tira, badoa beraz. Ia eta nola funtzionatzen du hiriak? Mm, gu ga ditugun gizarteak eta baita jendea ere kanpora begira bizi dira asko, ez barrura begira. Barruko ispiritua ez da lantzen. Eta han bai, eh? Eta Indian ere bai. Gizarteak kanpotik aldatu nahi badu, ba inguru hiru hobetu adibidez, Lehen bizi gizakia bera aldatu behar da. Barrura begira egin behar du lan. E, gizakiak bere burua aldatu behar du. Baina gu ez gara batere dogmazaleak, eh? ez gaude de religio jakin bati lotuak. Auro bile akonfesionala da. Uh -huh. Eta agindu, norka egintzen du? Bueno, hiru talde edo zutabe daude. Lehen bizi bertakoen da. Iriaren beharrak aztertzen dituzte lantaldeetan. Gero, zuzendaritza kontseilua eta azkenik nazioarteko kontxellaritza. Baina, agindu-agindu, bertakoen asambladak agintzen du. Hum -hum. Eta zuekean izan azarete, eta zeien demota dago? Denetik. Eh, nekazariak, arkitektoak, ingenieroak, egon zaitezke jatetxe batean, amildar batekin, zientzialari errusiar batekin, kubako dantzari batekin edo bronzeko beste batekin. Eta tira amaitzeko ze garrantzi du diruak? Oraindik ez da erabat lortu, baina dirurik gabe bizi nahi dute Aurobilen. Aurobilen ez dago jabego pribaturik. guzti guztia Aurobile fundazioarenada. Egiten duzun lanagatik eskubidea duzu jatekoa izateko arropa eta abar Bueno ba, mil esker jaior bai ahor